Allah Allah Allah Allah Allah Muhammad Ashraf al-Arab wal vasitul ma'rufi jami'a ta' sa'hibul ahsani wa'l karami'i Asalillahumma ala levinu, muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'i Naše frindija već raz nije mogu pristupat dvog nekej manifestacije koja je znam urahijiću, ne mogu sjeti pašno gdje je rekao Pa ja četam nagovijest naše igrančne gosta e uh, ni sada friendi u go trnibičar govoćenom matematici sihr i njegove refleksije pa guram. Au <coughs> <coughs> bilahi minash-shaytanir-rajim. <coughs> bismillahir سبح اسم ربك الأعلى الذي خَلَقَ فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى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 وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الذي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُحْفِ الْأُولَى صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بسم الله الحمد والصلاة والسلام على رسول الله Hvala i zahvala samo Allaho pripada I na početku i na kraju Neka je salavati selam na njegovu miljenika Muhammed Mustafa Salam Allaho alaihi wa sallam Njegovu častu porodstva sahabe tabine Tabi tabine Sve Allahove iskrene robove sadin imanom U svom srcu Neka Allaho blagoslo mir spas Na nas ode skupa U ovoj džami Drago vraću i sestre u Islamu Naobično mi je drago što sam sjeo na ovu stolicu Možda sam nekad gledajući u vašem nekakvom, vašoj poziciji, molio Allah šanu da su ovog mjesta koju riječ kaže. Znate zašto? Drago mi što ovu sad mogu da kažem, što vam nema imama ovdje. E, ali ova atmosfera je meni uvijek bila prototip u Bosni. Znate, brać, sinteza između nečeg što malo ko prepoznaju u Bosni. Vjerujte im, brać. A to je moguće samo tolerancijom. A poslanik vjerujte mi, a vjerujem da znate mnogi, mnogo toga od srneta poslanikovog. Nekad uvjetuju ispravan imam, iman u čovjeku tolerancijom prema drugom vratu. Heram nese, da šanu poživi i vaše glavnog imama i, i vas ovdje sve dugo u zdravlju, u rahatluku i što je najbitnije u din islam. Hoću da vas iskreno selamim. Hoću da zamolim Allahi šanu prije što išta kažem, što sam naumio. Da vas pomogne ovdje, a i nas sve u Bosni i sve u svijetu muslimane i hajle insane. Amin. Ja ću danas pričati o temi koju mnogi ne voli, brać. O temu koju trebaju mnogi da pričaju. Mnogi ne pričaju. Tema koja nažalost na nalazi svoje mjesto na mjestima gdje bi trebala da zauzima. A to je prije svega Mimber, džamijski. To je možda za mene jedna od najaktuel, najaktuelnijih tema u današnjici može zato što je ja više poznajem zato što uočavam njenu potrebu da se o njoj priča i tako dalje. Swoje obraćanje danas podijelio sam na tri nekakva na tri nekakva područja, područje džinskog svijeta, refleksije sehra i nekakve vrste sehra i moja neka nekako lično zapažanje kojim ću ako god za završnu obraćanje vama, braćo. Besmidullah ve israfna ile kana faramin al-jin yastemionu al-Qur'an. Ala shanu mis se so da vam sada pričam postoji džini ne postoji. To je za ovu ovdje ovaj, atmosferu i za one koji me slušaju poznatstva. I bilo šta da se čov, da čovjek negira što Kur'an spominje fala Bog da je kufar. Tato počinjem s tom tezom da svi znate da postoji paralelna svijet naš, našem insanskom, to su meleki, to su džinski svijeti, tako, da je jedan od drugih imanskih šarti, je li tako, emela i keti, i vjerovanje u gajbu, taj duhovni svijet i tako dalje. Alšanu u jednom od kuranskih ajata spomne o ISRF-a ili Kenefera Mila džin, o dolasku grupe džina po Sanijiku, Ali, ali sa Svatosanam, da slušaju Kur'an, jeste mi je na Kur'an. فَلَمَّا حَذَرُوا قَالُوا عَنْسَيْتُو vi te terbijete edeba džinskog, vjernika džina. Kada se došli da slušaju Eposanika, rekli su jedini drugima, psst, čute da slušamo. فَلَمَّا قُدْ يَوَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِي مُنْذِرِينَ a kad su saslušali što im Eposanika a.s.s. govorio, ka su slušali Kur'an, To jes nek poslanik, nego kad slušali Kur'an, onda su ošli svojom narodom i bili mundhirini šta, oni koji su inovijesli o onome što su, što su čuli. Pa kažu u Kur'anskom ajetu, Kalu ja komena ina semeja na Kur'anen jehed ilerušti famen nabi, Ima jedan Kur'anski ajit koji je sličan o ovom, pa vrlo često preletim na te Kur'anski ajit iz Sure Džin. Kaže, o narode, naš, slušali smo Kur'an koji je objavljen mi ba'di Musa, mu sadde kalima bene i koji je objavljen posle Musa, koji potvrđuje ono što je došlo prije njega. Jehdi ila hakao ila tariknu stakim, koji je uputa koji, jel, vodi istini i koji vodi pravom putu. Ipak patite ovo, ja kao mene, eđibu daj Allah, pa oni kao pozivavci kažu, o, vjernici, o, narode, odazovite, poz, od, odazovite se pozivavcu, odazovite se muezinu Allahu. Ovo je poziv, jel, cijelom čovječanstvu, ali su riječi koje su upućene, džinsko svijetu s strane njihovi suno, njihovi da tako kažem predvodnika kome da se odazovu e, džibudaj Allah muezinu Allahov pozivač su Allahu da vjeruju u njega awaminu bihi ve yakfilakum zunubakum koji će vam oprosti vaše grijehe i džirkumin adaben alim koji će vas spasiti jel tako od žestoke kazne I da ne prevodim dalje kuranske ajete, sad kala uladim. Ovo je jedan od kuranskih ajeta koji dokazuju postanje džinskog svijeta. I mi ćemo na samo spomenuti neke odlike i džinskog svijeta i atmosfere gdje oni obituju radi nakon našeg podsjećanja, a i hvala Bogu da neko nešto možda novo i nauči. Vi znate, braćo, da Kur'an govori o stvaranju džina, da su oni stvoreni od vatre, meleki su stvoreni, jel tako, od svjetlosti, da je čovjek stvoren od blata, da je stvoren od zemlje, te su na stvari poznate. Džini su bića koje imaju svoju hranu. Poslanik nas, a.s.v. obaveštava čime se hrane, jel tako? Imaju svoje životinje, svoju stoku, imaju svoju porodicu, imaju svoj život, imaju svoja plemena. Sami za sebe u suri džin kažu, ima nas koji su muslimani, koji nisu muslimani. Imaju mjesta koju često i više posjećuju nego druga, kao što su pijace, kao što su raskresnice. O tome nas naš dragi pegamber, ali se sve se obavještava. Dalje obavještava nas posani gdje ne, ne trebamo klanjati, pa tamo gdje su deve, gdje je bolje da klanjamo, tamo gdje je sitna stoka. Sve nas to poslanike, ali se sam tako? Jedna ovako zanimljiva stvar koja, ima mnogi, koja mnogima vrlo čudna, čudna izgleda. Ako ugledate kućnu zmiju, nipošto je od mene, ubijajte. Vidite šta je islam, brad? Obaveštava nas o tako, tako nekakvim neobičnim stvarima. Šta je teksa krucijalnim stvarima islama? Kako su one? Vi znate da ljudski um ne pamti pravilo, pravo kao što je šerijat. Nikad ljudska ruka nije tako obimno, decidno i a, kako da kažem detaljno a, pravo nije imalo svojim rukama kao što je šerijat. Poslanik nasallahu alej ve sellem o imenu šejtana ili đina koji nastalno izići u namazu, pa govori tamo i njegovo ime, kako se zove. Pa ima primjere, kad je poslaniko Alisa Lam do, došao, jel, pa ga je u, u namazu, pa poslanik Alisa Lam kaže da nije dove Sulejmana, ali se Salaam, naše brata, jel osvanovo bi svezan za direkt džaminski, pa bi se djeca medijinske igrala sanim i tako dalje. To su detalji o kojima bi se mogle teme same za sebe pričati. Znate da nas poslanika, ali se nam obavještava i o tome da šeitan, jel tako, da džini, nevjernici, bježe od, od ezana, sve dok se ta ezan čuje, pa se vrate, kad se vrate, pa čuju i kamet, da isto tako pobijegu, sve dok e, i kamet mu ezine završi, kad završi, opet dolaze do čovjeka i ezijete ga, ezijete ga namazu. Ali se je poslani Kalesa obavijestio kako da se sačuvamo, sačuvamo od njega i koji je način preventive i načine da ga, da ga, da ga jel, od sebe odbijemo. Što se tiče svijeta džina, braćo, cijel, cijelokoprijalni sunet se, je tako, je saglasan da postoji. Jedino, vi znate, a tezile negiraju postojanje džinskog svijeta. Oni, braćo, objašnjavaju Oni objašnjavaju da džini, izraz džin se koristi za lukave ljude, a izraz šetan se koristi za one koji su pokvareni, oni koji su najgori najgoriji jel, u, u, u ljudskom rodu. Vi znate, kao što sam malo prije rekao, da je džinski svijet stvoren, mi kažemo od vatre, nije to ispravan da tako kažem, iskaz. Vatra ima tri svojstva vraća to je svjetlo, plamen i dim. Djini su stvoreni od ovog srednje od plamena vatre. Zato oni zbog onog od čega su stvoreni imaju mogućnost relacije sa melekima zbog svjetlosti i imaju mogućnosti relacije sa dimom koja je, jel tako, koje, koje, koji koji je sinonim za Tamu, za šeitana, za džinski svijet kao nevjernike i tako dalje. Vi znate, braćo, da džini kao vića, jel su nama nevidljiva, Alaršanu dao njima da mogu mijenjati svoje oblike, nama je dao mogućnost da mijenjamo svoju odjeću, na sunjem danu bit će to obrnuto, kako se govori u, u, u, u hadismu poslanika da ćemo mi njih vidjet, oni nas neće, osim velikana džinskih. Znate da velikani našli vidjeti neke džine, zbog duhovnog njihovog stanja, pa se tako kade da će i u dženetu neki velikani džinskog svijeta vidjet vidjeti naš. Posto, postoje i nečistoće fizičke, braću, koje su nama svima poznate. Je vi znate da je uslov za ibadet, jel tako, i valjanost ibadeta, ovaj, čuvanje od nečistoće, prije svega fizičke itam Kur'an spomine Palašanu kaže se uzbile inna Allahu hibut tawabina wa hudurut tahirin Allahšanu pa koristi ovaj izraz inne zaista Allahšanu voli one koji se ponukaju one koji se puno čiste pa poslanik nas uči tako da je pola vjerovanja ovaj čistotoča, o čistotoči nam sve zavisi da nema ni namaza, bez čistotoče da je većina kaburskoga zaba ovaj zbog nečuvanja od nečistoći i tako dalje. Kažem pored, pored ove fizičke nečistoće postoji ta metafizička nečistoća. To su grijesi, braćo. To su grijesi. I vjerovali ne. Pored toga što se džini voli naseljavati na mjestima gdje su nečista mjesta, kao što su, e, hajde mi kažemo vrlo često to, otpadne vode, potoci, današnje rijeke su sve maltene otpadne vode. Džini kao nevirnici uživaju na mjestima gdje se čine grijesi i mjesta gdje vrlo rijetko posjećuju meleki. U stvari, problem mjesta u ovom braću. Atmosfera koja je za džinski svijet to za nevjednički svijet tu se okuplja njihova elita. Ona atmosfera koja je za svijet meleka tu njih nema. I ta što je Islam propisao i naučio nas poslanik alejsalam kakva je atmosfera za jedan svijet, kakva je kakva atmosfera za drugi svijet. Čim se nešto desi, vi znate, kad je Allah poslanik alejsalam drugi puta video Džibrila alejsatusellam i pripao se Znate da hazreti Aisha ja selam ukrilo krilo, da, se ne, da da da da se je tad izgubio ovaj melek. Zašto? Kaže Aisha ja meleke stidan pa i zato Muhammed ovaj, je Muhammed ali sallam ovaj pobjegao. Vidite braćom. Želim jednu stvar da objasnim. Kur'an nam nudi lijek za svaku bolest. Poslanika, ali i svala tako u, u svojim riječima. Međutim, međutim, ima jedna ovako vrlo fina, fino objašnjiva i shvatljiva stvar. A to je da se e, šeitanu i njegovom, da tako kažem, izazovu odgovara suprotnim stvarima. Ako me razumijete, razumite, onako poznaje šejtana, lanetullah ali i njegovu njegovu njegovu osobine. Nema boljeg sredstva borbe protiv šejtana, prose fala Bogu onog što je Kur'an, čem nasuči Allahu dželle šanu i njegovu poslanika sallallahu od suprotnog djelovanja na šejtansko na šejtanske osobine. Jer znamo da je šejtan ohol. Ja znamo da je razvratnik. Ja znamo da je lažov na ogolost. Jedina i najbolja mjera i odgovor je, znate šta? Zna se, hvala Bogu, šta? Neću sad da kažem da, ovaj, da, da, da, da, da, da pogađamo onaj koji je ohol, ako budeš ti prema njemu ohol, šta se dešava? Varnica, vatra, ono što, ono što upravo šetan traži. Ali ako se na oholost odgovori blagošću, to je jedan od najboljih načina borbe protiv toga. To je kažem jedan od lijekova su kaže jedan, jedan, jedan, jedan od tableta jel? Ono što bi ovde naveo braćo kad govorimo o džinskom svijetu jeste problem a, problem ne prepoznavanja odakle pirka, šejtanska vesvesa, šejtanski uticaj. A zašto šejta ne može ništa učenom čovjeku braćo? Upravo zato što ga vrlo često prepoznaje I u njim najtananim stvarima. Nekom od učenjaka se pojavio na obzorju svjetlost. Pojavljuje se kao, ja sam Bog, danas ti je dozvoljeno ono što ti je bilo zabranjeno. Kaže, Allah te ubio, tamo prokletniće. Allah džanašanu nikad neće potvoriti ono što je već rekao, ono što je već naredio. Na neće samog sebe... A, ovaj, E, ignorisati tako dalje. Kako se me prepoznao tako što je jel tako što je jel njegova vaga bila Kur'an. Jedna stvar vrlo vrlo bitna, zamena braćo, koju nekad ljudi prepoznaju, nekad ne prepoznaju, a najčešće je u šejtana, vidite indolentnost i preterivanje u vjeri. Je stvar koja jedna i druga od nije kod drugog nego šejtana antalali. Zato vrlo je, kažem, teško nekad naći tu, tu, ovaj, uh, tu, neću ga da kažem, uh, rupicu, nego uh, atom kroz koji, dolazi, kroz koji dolazi šeitanska vesosa. Jel nas posanika li se nam obavijestio o malom širku braću? Jel tako? Ne može se to objasniti na nekakav, uh, hajde tako kažem, zvučan način. Bahatos smrava umrkloj noći na cnoj stijeni kako kaže posanik Alesaram to je tako je uh, mali shirq ova nečujan e tako su a za nekoga i šetanski ves vesuje se nečuju neprepoznatljive vidite kad budemo pričale o ganezi ovaj sehra oma ovaj, kako je kako je alane tullah je alej stpli kako čeka generacije da izumru da bi došao sa svojom, sa svojom spetkom Zanimljivo jedno mišljenje do kojeg sam došao ovaj sačinjavajuću ovu temu i ovom predavanju, jeste. Kaže, braćo, da je šetan daleko veći neprijatelji Adamovim sinovima nego Azreti Adamu samo. Zašto, kaže? Zato što je Adem stvoreno zemlje. A Adamovim sinovi su stvoreni od vode, tako, od kaprivine. Sama ta suprotnost vatra, voda, dovodi do većeg, do većeg neprijateljstva kad poslanik alejsalamun nasuthi ovaj kako da gušimo je tako srbiju govori zašto abdestom je tako zašto bar zbog ove suprotosti Šetan od srbja je šejtan šejtan od vatre vatra se gasi vodom jel srbja se gasi srbja se gasi abdesom zato braćo po ispravnijem mišljenju po ispravnijem mišljenju U najmanju ruku pokuđeno je pokuđeno je imati vezu s džinskim svijetom. Baš braćo zbog njegovog zbog njegove osnovi, od čega su stvoreni. Dje nestaje kad se šećete oko 3. Jel postoji veća vjetar noća ako malo zapirka vjetar da vas zahvati vjetar. Oni ljudi braćo koji imaju veze s džinskim svijetom, oni poprimaju njihove osobine postaju nadmeni, postaju, da tako kažem, eksplozivni i tako dalje. Oni koji imaju, je li tako, poslanik nas Alisa nam uči da je jedna od, od monafičkih svojstava, šta? Kad čovjek je u srđbi nemorala. Ona je eksplozivnost, kolerišnost, jedna vrsta karaktera u psihologiji. O džinima možemo pričati do sabaha. Ono što ćete od mene od svega ovog obavezno zapamtiti jeste ova sljedeća stvar a to je braćo Allah Đanšanuhu stvorio čovjeka superiornijeg superiornijeg od džinskog svijeta meleki mu učinili seždu džini se boje samo ljudi koji se njih ne boje ovo zapamtite Eđini se ne boje ljudi, samo ih koji se boje džinskog svijeta. Vi znate da sura džin govori o tome da su ljudi dolazi u nekakve doline, tražili zaštitu, jer vladara te doline džinskog ovaj da im kao ovaj čuva. Pa kad su oni vidjeli <gledali> da, im, da oni traže od njih zaštitu, to je kaželo še ono povećalo oboj, objest u njima. Pa su i oni ni počeli više, više zjetiti. Što se tiče, braćo, Sehra. to je fakat tema za sebe. Ja vjerujem da bi svako od vas volio sad da je kava pred njim i da kaže Efendija, aj ti to namanate naane. A nismo za to došli ovdje. Pričat o možda onim stvarima za koje ja smatram su najbitniji. I za one stvari, braćo, koje sam vidio da se ne nalaze baš u ovim predavanjima njih deseta koji su već ovaj, izašle na stranice interneta. Kako se zove šetanska objava? Ona se zove mit. Ovo zapam te, braćo. Mit je šetanska objava. Vi čuli mit za ovu mit za ono, mit ovakav, mit onakav. Sve što nema tvrdu podlogu. I na skuna Kur'an obavještava da da sve šeitanske spretke su slabe. Za koga su jake? Za one koji ne poznaju, za one koji se boje šeitana, za oni koji ne znaju za Laha, za Tevhid, za poslanika, za, za, za, za Sunet i tako dalje. Religija mita, kao šeitanske objave, jeste siher. Ovo zapamtite. Religija, mita, kao šeitanske objave, jeste sihr. Ili magija, kako mnogi kažu. To je vraćo po nekim definicijama. Najlakša definicija za sihr, najkraća, jeste laž. To je moje, to nećete nećete Laž. Jer svaka vrsta laži je ovaj siher. To ću vas posle, posle ako bodo nešao Šta je sihr? Skup, tajanstveni, radni, riječi, ponašanja, postupaka, pomoć koji saher, mag ili čarobnjak uz pomoć džina ili šetana želi utjecati na prirodu, mijenjati ih. Ha? Što je širk, braću, čin, činiti sihr? Zašto čovjek činjenjem sihera postaje mušek? za to što želi da mijenja peti to jest šesti mamski šat želi da mijenja sudbinu ima pametnjakovića braću i sestre koji toliko oboli da nemogavši da promijeni da tako kažem putem neku atmosferu u svojoj kući ili u svom komšiluku ili rodbini ili na poslu koristi se sehrom Moja definicija sihra je, ovo obraću, najperfidniji način da se nekome naudije. Možda se neko neće slušati. Najperfidniji način da se nekome je sihr. Gdje si je rane što ima 20-30 godina zajedno kahu pijemo, a ja te domim. Sonim što će ti zagočat čitav život i tebi i tvojoj porodici. Postoje dvije razine manifestacije sehra, braćo. Ovo nećete možda vjerovati. Postoji, braćo, ta javna manifestacija sehra, kad se sehir usmjeri na porodice, na porode, na narode, na nacije, na države i tako dalje. I postoji individualan način korištenje sihira, da se naudi jednoj osobi, dvijema je osobama i tako dalje. Najgora vrsta sihira, braćo, a vi ćete kroz ovo moje s Božjom pomoći izglaganje vidjeti da je to danas definitivno sihir. Najgora vrsta sihira jeste organizovano sistematsko djelovanje na okolinu, na narod i tako dalje. To je braća oni manje ni više bio slučaj sa faraonom njegovim estabilišmentom oni sveštenika sihrbaza koji su izmjenili čitav sliku života u Babilonu to jest u Egiptu ne u Babilonu u Egiptu Ono što je vojska jednog Faraona koji je za sebe govorio da je Bog koji će biti predvodnik u ženemo ili tako to su braća njegovi sveštenici siherbazi uradili ljudskim dušama uradili ljudskim dušama u državi kojom je kojom je, kojom je vodio tadašnji faraon vjerujte braćo Kada bi israiličane zadesilo nešto dobro, oni bi rekli mi smo to zaslužili. Kada bi ih nešto zadesilo ovako infraktno, oni bi rekli Musa, ti i Harun ste krivi za to. Vjerovali li I znate šta su još govorili? Ne znam šta da nam doneseš kao dokaz, nećemo ti vjerovati. Zašto? Zato što im je duša ubijena braćom. Zato što im je promijenjena slika smisla života na ovom svijetu. Faraon je bog, a uz bilahita je gotova priča. Ono što on kaže i njegova i njegova elita, to je istina, a uz bilahita. Uz bilahita. Zato obraćam. Širk, kufr, paganstvo, fetisizam, totalizam i svi drugih naroda prije danas, posli na svom na svojim leđima i na svojoj savjesti najviše trebaju i imaju sehirbazi, tarobnjaci šta je danas braćo sedma sila ovi koji se bave ništa drugo braćan nego sehir Neko to zove ovaj mediji, neko to zove štampana, printana, elektronska pošta, vakanak, ne, to je seher. To je seherbač. Zašto? Evo jedan običan dokaz za to. Običan dokazat. Nije brate seher, samo da ti napraviš pakt sa šejtanom i da radiš na taj način. Ne, brate. Svaka vrsta prevare odvali, laži, je yes, sir. Je li moguće da ti voliš više ovaj miša nego mačku? Je li moguće? Miša je znao se šta, maša. Je li gledaš to mi, Džerija? Je li da Džeri pobježe, da pobježe, da pobjedi, tako dalje? Zar to nije sir, brate? Zar, brate, bit musliman, danas u Bosni, još ako si pustio bradu, još ako obavljaš, Ono što treba oboljati. Čuvaš se onoga što je Bog zabranio. Zar ti danas ljudi najviše nisu... Zar ti ljudi nisu najviše danas krivi za, za situaciju u Bosnu? I kažu, zbog vas mi ne mremo u Europu, Zar to nije sihr, brać? za nas posanika, ali se vam nije naučio da neće sudi dan doći dok nemoralni ljudi ne budu predvodnici, a moralni dobri i čestiti ne budu neđe tamo, jer na začelju nebitni, ćuti šta ti znaš nemoj pretjerivati on je čovjek koji je, šta? <laughs> dosjetljiv on je čovjek koji je radin, on je, je čovjek koji je sposoban, ima dvije benzijske ima 30 kamiona Neofte bi to kako je došlo. Zato nije vračao seher. Kakve su posljedice sehra? Fala Bogu, seher baz je nevjernik. To nas naša vjera uči. Otpadnici od vjere. Oni koji odlaze gataru. Evo ovdje pitanje postavljeno, jel čovjek koji ode seher baz nevjernik? Oni koji odu gataru, seher baz čarobnjaku nekom, po nekakvu havizu, po, po, po hadisu poslanika kojih biljaži muslim, kaže se 40 dana ne primamo se namaz. To je vraćao za one ljude koji ne povjeruju ono, Ma šta vam priča, po skraju godin sam ja obudala kad odijem tamo. To je za one ljude koji ne povjeruju to. Oni, vrate, koji povjeruju U jednu rijec seherbaza ili čarobnjaka il maga, kako neki kažu, kaže posanik alai salam, zanevjerovo je sve ono što je došlo po poslaniku, alai satu salam. Kur'an, sunnet i sve ostalo. Ukratko o genezi sehera, Es E se I povode se za onim što su šeitani govorili o Sulemanu. Ko se povodi? Povode se jevreji. Jevreji su braćo narod koji je Allahove objave, objave bacio iza leđa i prifatio se sehera. To govorim o prošljim jevrejima. Ovi današnji jevreji, kakvi su? Ote na strancu Solomonov ram i sve će vam biti ram. I vas jasno odeš, ukucaš Solomono ram, morat ćeš jedno 20-30 dana to da iščitaješ, pregledaš sve te video materijale i bit će ti ab, ah, abu, sve jasno kako u rabotu oni radi. Zato da me ne bi neko proglasio ovde avaj, nekim antisemizam antisemitizam anti da propagiram i tako dalje, neću pričat ništa o danasim, danasim jevrijima ali su oni, ti koji su je li tako Allah ove objave bacili za leđa oni su ti koji su slušali šeitane oni su ti koji su zapisivali za vrijeme Suleiman znanje o sihiru i ono kako Kur'an kaže što je nadahnuto dvojici Meleka, Harutu i Marutu sve za vrijeme Suleiman tako da kada je Suleiman sve to čuo Jel, poslao je ljude, vojsku da to suje seberu da to stavaju u jednu seharu i da to zakopaju pod njegov prijestom je ono što sam malo prije rekao braću za šeitana ali kako on ima prefinjenu Allah ga prokleo strpljivu ovaj strategiju kad su sve generacije koje su znale za takvo nešto izumrle onda je ovim novim generacijama on došao i rekao Ovdje vam postoji znanje i riznica znanje koje ako budete jel, izvadili i dočepali ga se, imat ćete sva na ovom svijetu. Hvala Bogu, čovjek pohlepan. Oni odmah iskopali to. I kad su iskopali, kaže im šeitan, tako se barem govori u rivajitima, ovim znanjem je Sulejmen, Nisi se na poslanika, ales vam posla da on doneseo salavat na njega, Allah ga prokleo, je vladao džinima, ljudima, ticama, jel, i čime je sve vladao. I šta je pro, isto ga proistaklo? Ono što danas Ivriji vjeruju, da je Sulejmen, ales salam, bio seherbaz. Da je bio seherbaz. A vi znate kakva je doba bila, Sulejmen, ales salam? Gospodaru, daj mi ono što ni niznao nikome, nićeš ikadikom dat više. Alšanu dao samo njemu više nikom neće da tako, tako znanje i tako sposobnost. Ali to je šetan, vajem tu lali. To je šetan. Tako je sihir otprilike nastao, braćo, u to doba. Zato, braćo, nije zabranjeno da se ta nauka o sihiru izučava. Zašto? Da bi se mogli ljudi poučiti. Nemoj to, brate, to je element sihira. To je brate manija sehirbaza. Kako bi se mogli sehirbazi prepoznati da se da se ne, ne, ne ta nauka, ta nauka ne studira. Ko studira detalje sehra, oni koji se bavio njem. Pametno mi je dovoljno da zna osnovna pravila o sihiru. toliko imam, daleko pametni stvari da studiram i da se bavim. Vete vraćam. I na Kur'anski ajat Allahu kaže فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ سِحْرٍ كَدْ أَنْي بَطِشِي سوى چيني سوى كنبط مُوسَى أَلَيْسَمْ قَاجِ مَا جِئْتُمْ بِهِ سِحْرٍ اَنْوَ شَوْتَ بَطِلِهِ سِحْرٍ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُ سَيَسْتَ جَهَا اللَّهَ اُنِشْتِتْ Inna Allah la yuslihu amala mufsidin Allah neće dozvolit Allah neće dozvoliti da uspiju djela pokvarenjaka to je sehrbazam Ovo je to jedan od kuranskih ajeta mnogi kuranski ajeta koji su dokaz postojanja postojanja sehra Za zanimljivo jedan komentar braćo iz istepsira Kur'an nije objavljen sa hareketima sa a i u a Jest. Nego samo harfovi su objavljeni svaka riječ ima svoje onaj, e, kako se to kaže i, ima svoje harfove koje tvore tu riječ, jel, korijen i ova riječ je sadržana od tri harfa s, jel, sin, ha i ra. i može se čitat sehar noš, kao sihar a može se čitat kao kakak Znate šta je sehar? Zora. Samo zavisi gdje staviš e je staviš i u ove riječi. Sad jedan od komentatora Kur'ana kaže seher ti je kao zora. I znate kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem objašnjava, jel tako prestanak da se čovjek da čovjek zapoštava, kad čovjek počinje positi. Je tako? Tad je <laughs> odvojaja se je l' i to drugi pa tamo govori o biloj niti. Pa ima tamo objašnjenje kad se zora javlja i tako dalje. Al kaže, sihir ima veze sa zorom. Koliko je teško prepoznat stvaranje i dolazak zore, to je s razdobajanje dalje od noći, toliko je čovjeku ne u kom. Teško prepoznat sihir. Teško prepoznat, teško prepoznat sihir. To je jedno od, kažem, vedišta i objašnjevanja sihira. Braćo, ovako je jedna čudna činjenica, ali to je islam. Počet ću od nečeg drugog. Kad vidite čovjeka da čini blud i nemate četiri svjedoka i ti počneš telali tamo, ti postaješ isti kao onaj koji je to uradio. Jer vjerujete? Ja se saznali za ta pravila. Onaj čovjek koji čini sihir i onaj čovjek koji ne vjeruje u postajenje sihira su isti postoje sihras. Imaju neki muslimani, pametnjaković, koji kaže, ne vjerujem u ta, ne može, meni niko ništa. Stakfirullah, pa ko te pita, može li tiš tako? Nego je pitanje, jel postoji sihr, to je kuranska konsultacija i tako dalje, i tako dalje. Vi svi znate kad treba nekog potamani tamo u, u nekakvim mnagacinima, kad se pojave više miša, jel tako? Potrebiš malo otrova i... Poslani krali selam nam otrovan, je otrovu? Ona, takvu ovca, kada je bila zatrovana, je najveći otrov za ljudsku dušu, zapamtite, je sihr. Sihr. Jedna ovako nije slučajnost, jedna paralela. Kad Al-Lišanu govori o sihru, spomni jedan izraz فَأَلْكُوا هِبَالَهُمْ هِبَال je uže, braču. I kad bačiš je svoja uža, znate, u jednom Kur'anskom ajetu. A u drugom Kur'anskom ajetu Al vier, viernik, Allah šeštino poziva na nas verjnike وَعَتَسِمْ بِحَبْلِ اللَّهُ Opet kor koristi ovo حَبْلٌ ovaj, uže. Vidite, u, u različite Kur'anske ajeta koristi je jednu te istu riječ. Vidite, حَبْلٌ ili حِبَالٌ kako već Arabi to bolje znaju. Ovo ovaj, označava sve, braćo, ideje, osjećaje, asocijacije, varke, sve ono što čovjek može da uđe, šeitanski spetka. A isto tako, Hablun u ovom kuranskom ajetu i čvrstvo se držte Allahovog užeta, označava uže koje te čuva od svega toga. Jedino uže koje te svega, od svega od toga čuva. Što? Omakar Allahu, omakaru, omakar Allah, je tako? oni svetke prave Allahu shanuhin kvari. kako već Allahu shanuh ovaj za sebe nije Allahu shanuh svetkaroš nego on je onaj koji je najbolji poznava nalac svetki imate tamo u suri Tarik isto tako jedan kuranski ajet koji baš o tome o tome o tome govori zato molimo Allahu shan da se što bolje držimo tog njegovog uzeta je tako da nam bude na pomoći e, vrlo često jedni Neka braća kako kad dolazim njima u sima u nekakvu nekakav odnos mislim. Postali je pitanje kaže Fendija zašto Allahu šanu dozvoli da se odjeluje. Kolašanu u sudbinu. Zašto dozvoli tim pokvaranjacima ovaj da da koriste se tim tim sredstvom. Evo kako Prvo Alešano ima svoje zakone i mudrost i neće ih mijenjati zbog našeg neznanja Dugo, vrać kad svatite šest imanskih šart sve stvari koje se dešavaju na ovom svijetu, pa i svijet vam bit jednako isti a zato jedno je istina, vrać što sam ja osjetio baveći se više od 10 godina učenjem ruke A to je oni ljudi koji najviše nakače sa Seherom. Allah džanšanu i sebi najviše približi. To, jest, to bude uzrok da oni postanu zavidni vjernici. To jest, kad čovjek oboli od Sehera. ovako mu se kaže Dragi moji brate i sestro. Allah ne da da ti puno švjeraš donjalukom. Ne da puno da šehvetiš. Žao mu te. Hoće da te sačuva Od onog što će te odvesti gdje ne treba. Pa ti dao malo, dao ti malo tereta da se s tim, kako se mi kažemo, zanimaš, da ti ne bude ni do čega odunjalučki, jel, provođenja, pa ti Allah dao seher. Vjerujte, braću, 50% je problem kod sehera što ljudi ne razumiju seher. Zašto je? Što sam ja poku skrivila? A što sam ja to komedal? Nikom ja zlo ne mislim. Hvala Bogu. Ja znate ko je nakačio od sihera? Zlatni insani, vjerujte Ljudi koji ljud, ljudima pomažu. Ljudi koji nisu pokvarani u, u, u duši. Ljudi koji nemaju bolesti bo, duševne. Nisu zavidni. Nisu osvetoljubivi. Nisu anaj, ne mrze nikoga. Narcisoidni i tako dalje. Upravo uzrok činjenja sihera, braću, jesu te boleću. Kažeš, hvala ti gospodaru kad ja nisam od onih koji to radi. Isto tako, brate, kad ti neko učini nepravdu, isto tako treba da se zahvališ on gospodaru. Da kažeš, pa gospodaru ti mene počastiju da ja ne činim se ovaj zulom. A to što meni neko čini zulom, ja znam kakva je satisfakcija za to. Ja njemu oprostim, a ti meni puno brać, gospodaru oprostiš. To je braću islam. Tako i sa sirom. Ništa sihir drugo nije, nego jedno sredstvo da se dođe do drago ga u mu se malo brže čovjek približi. Ali opet kažem, najperfidniji način da se nekome naudi, da, da se nekome ugoća, ogoća i zagoća život. Jedno je tačno, braćo. Jedno je tačno. Mnogi muslimani sami sebi sihir pravi. Vjerovali to ili ne. Dovodeći sebe u razne situacije, nažalost, Sami sebi čini, čini, pravi sir. Naše kuće, jedno javlije gledam, pune su nekakvi mak, maca, cuka, od gipsa nije nije, figura i tako tako. Odeš u muslimansku kuću, a mani, Arabi, tamo je neka Elizabeta, tamo je neka ovaka, onaka. Znate, breć, ondje, gdje melek ne uđe, sigurno će u šeita. Mi ga sami uvedemo, vjerujte mi, breć. Dalje, brate. ako nisi shvatio, Kolika je opasnost tog džinskog svijeta, šetanskog svijeta? Onda znaš šta radi s teb s tebe? Isto ko što se malo dijete igra s knop lopticom, damo ga vamog. Ti si predmet izurgivanja i smijavanja njegovog. Zašto? Toliko se serija gledao, toliko si gledao futbalski utakmica, toliko si proveo vremena u preposčarenju, nisi naučio osnovne stvari svoje vjere. Neko kaže, ko proći tri puta kuvala, tri puta felek nas ujutro, on je zašćen. Nije tačno. Pa kaže postanik, jes brate. A nije postanik to tako rekao. Kad budeš klanju, kad, kad, kad budeš se čuvao harama, onda ti zikri puno vrijedi. A šta kažu kod nas narod? Na čupri dobio, na, most, na mostu izgubio. Danas mnogi muslimani tako on hodni zdrobi kao uči sa aj aj tu kursiju. Miđa namaza, brate. Zdrobi se. Vidite, brate, prva riječ koja se kraže onima koji se liječe ovaj Kur'anom. Jeste, brate, ne da mi ne dan gubimo džaba. Što, drago je, Fendija. A naj... Moraš jedno ovako da stvariš. Jesi došao da te Kur'an izliječi? Jesaj, Fendija. Ja sam ču da ti faj liječeš ovako onako je stakljiva. On, ko narod, ono fali. Tako. Nije to toliko ni zla namjena. A ti mi reci, imao Islama kod tebe, imao Kur'ana u kući tima. Ti pa to imam ja Kur'an, vi znate kako u nas narafi i e, Brate sestro, ne ide, apsud je, da ti se liječiš Kur'anom, a niđe Kur'ana. Nema mjesta na, na, gdje ne nestaneš ne svojom nogom, a da ga ne gaziš. Odeš u društvo, tamo ga gaziš. U kući svoju, tamo ga gaziš. Odeš na posao, tamo ga gaziš. U autobusu, tamo ga gaziš. Nidje Kur'ana nema. Tamam, sad negdje treba nešto da ti se pomogne, ti zvoniš Kur'anu na vrata. Braćo, to su podvale muslimanima, bošnjacima. Podvale poput Amalija, poput oni Klanjanje istihara, namaza. Poput, braćo, strava. Poput ovih dova koje kruže ne da mi internetom i pošto. braćo tu su nam sve podmetanja. Što od šeitana u njegovom suretu, što od neznalica i muslimana i nemuslimana. Islam je čista vjera. Lahka. Za nas objavljena. Za, naše, za našu fitru. Zato, vrate, kad hoćeš da se Kuranom ovaj, liječiš, moraš odlučiti. Ja hoću da živim Kuranom. I samo tako ti može biti Kuran lijek. Drugo je vlah. Drugo je ne muslima mret. Nem se jednom provoču ljuka dva put, mašala, bude hajra. Izliječi se. A mogam je Allah šanu. Vi znate da Allah šanu ovaj, e, nekad vijedniku ne da naprijed to što čini grije. Pa poslanik Ali se nam kaže da grijeh umanjuje na faku. Je tako? I sa kaže Ješulema, kad čovjek počini, kad musliman počini velike grije, to je znak da ga Allah ostavio. Allah šano vie ne da počne s velikih grije. Ma svakako će on naći neke varijacije samo da izbegnemo mu, njegov mu'min, njegov a, iskren rob ako bude inshallah. Al čin počiniš veliki grije, da znaš brate da si skopio njegov zašto. Allah te prepustio samo me sebi. Da nas Allah sačuva tog iskušenja, braćo. Ima puno vrsta sehra, braćo. Ja sam, čitajući Ibn Kesira, on spominje Tamavdullaha Razija. On dijeli sihire na osam vrsta. Ja ću brzinom samo pročitati, braćom. Prvi je sihire lažaca i gulikoža koji obožavaju sedam planeta, za koje vjeruju da upravljaju svijetom i donosuju čovjeku dobro i zlo. Drugi sihr, oni koji se služe opsjenama, varkama, prividima, jakom voljom. To imate puno ovim istočnjačkim vjerama, braću, budiza, ono yoga, fazon, znate, stakvirula. Oni su ubiđeni da su, on imaju neke dereže, stakvirula, braću. Treća vrsta sihra u kojoj se traži pomoć od zemaljskih zemlj, duhova. To je ono naše običajno i poznato Sihrbaz, da bi bio sihrbaz, mora upakt sa šetanom. Da bi upakt sa šetanom, mora počiniti kuf neki, neki veliki grije, teški grije koji ga izvodi izvjere i to je to. vrsta sihra je obmana, čula i slabljenje vida, čarolija i varke. Zavaravanje vida. To je tipičan način djelovane mađiončara. I to je vrsta sihra, brađa. Peta vrsta sihra su čudnije ranje koji nastaju montažom složeniji inženjerskom dugu. Znate, braću, ima ljudi koji, barem on, ono što je zapisano, je li tako, ono što, zašto se zna, da napravi nekog viteza tamo i on ima nekakvu trubu i tačno u određeno vrijeme, u određenom danu, on za zasvira na tu trubu. A postoji taj mehanizam i aspet ti nekakvi e, složeni montaža pomoću koji to nastaje. E, to, vjerujte, rađe u Betul Maktisu. U, to radi zrišćani u, u, u crkvi koja se zove kumama. Oni obmanjuju ljude sa nekom vatrom koju donesu pa tamo ovi misliju da je to čudo nekako. Tako im sabjeru u tu crku. Adu bilaj tal. Adu Takvi su i naši glupe keramije. Tako i nazivaju u čitabima, brać. To su oni što su izmislili puno hadisa i koji se puno slagali na Allah poslanika ko biva želeći da uplaše a da, da, da, da fosiraju neku, neku, neko pravilo i, ili neki zakon. Što je, zna se, zna se šta? Šesta vrsta sihera jeste upotreba preparata ili jekova, određene, karakteristi, određene karakteristika bilo u, u israni ili u mazanju tijela. To je ona populacija Neznalica koji se dokazuju prelaskom preko vatre znate da im zmija ne može ništa i tako dalje. Euh vrsta jeste vješanje srca. To jest čarobnjak tvrdi da zna Allahovo veliko ime. Pa zato što zna Allahovo veliko ime, on kaže da su mu počinjeni sviđžini, da može uraditi, da može urad ovaj čuda to neznalica ili čovjek malo ovako skučenog znanja čuje, onda se kaže tamo, javi u njemu zebnas, zebnja i stra zbog takvog ovaj vida i poznavanja i nekakve, nekakve snage i onda sihirba sa takvim ljudima radi radi šta hoće, radi šta hoće. Osnovna vrsta sihra jeste sihir klevete kao i približavanje i pomirenje u njegovoj uh, blažoj i ljepšoj formi. Sihir klevete, šta je to? Može biti pozitivno negativno ja račun. Ti možeš mene yahbaba, jel da zavadiš sa lažnjom, a možeš sa lažnjom da nas pomiriš. Jedina laž zbog čega će ljudi na sušnjem dan biti jel nagrađeni je laž zbog kojesu pomirili, pomirili dva muslimana. To je isto vrsta vrsta, vrsta sehra. Ta magija vam je poznata, jel tako? To je najopasniji vid, je najstrašniji oblik, onaj Eh, sehra. To je direktno sazivanje šeitana, ono što smo malo prije pričali. Oni bazi tačno znaju u braću zbog obaveštenja tog njegovog ovaj, klijenta i suradnika. Kad bolje prolazi sehir, kad djeluje, kojim danima. Znate, ovi eh, astrozi što se bave astrologskim načinom ličenja, oni utvorkom neće da radi. Oni kažu, tad ovi sehirbazi radi. Znate da je pa Odispo sanika, da je zlo stvoreno u utor, utorak. Je Bijela magija, to je ono što mnogi kažu dozvoljena magija. Da čovjek nešto pozitivno utisne tebi u podsvijest. Razumiješ? Hoće se dvoje rastaviti, on ima sehir da oni se vrati jedn drugima. Mnogi ohalaljuju taj sehir. Mnogi sebi ohalaljuju taj sehir. Da mu dijete bolje učilo, on je mu napravi tamo nekakve... I tako dalje. Strona magija to je posjedovanje lažne deređe koja ljudima je koji koji prikazu neki džini. Pri zeta toliko ljudi danas ima da smatraju da imaju nekakva utrovenja, nekakve deređe. Ja poznajem X nian koji su se liječili od sehera, posla, posla su postali oni koji koji Zašto baš zbog ovog, zbog ove obmane? Ono čim ja bih završio načešnje predavanje, braćo, jeste neke lične poruke. Aj dobro. Produšća mi. Allah te nagradio. Allah te nagradio. Vidite, braćo, ja sam za predavanje prije neku hevtu čuo. Pa je moj brat meni, jasmi sam sakupio i nekakvi CD-ova. Allah mu dao i bio mu pomagač svakom poslu, ako bodo nešala. Eto, brato, pomoze se, znaš. Pa sam ja to sve tako biro, bir, izbirao sam ono što sam ja smatrao da treba da kažem. A ovo što ću sad reći su kako sam i ja nazvao, lične poruke. Prva stvar, braću. Islam je sistem života. Tu padaju mnogi muslimani. Hoće parcijalno nešto. Hoće nešto na, mi kažemo često, pečicom. Nemere, brate. Ne da to Allah vjedniku. Ne da to Allah muslima. Ti moraš prihvatiti islamu na kakav jesna. Ne znam koliko ga moraš praktikovat To je shodno tvojom i vjeri. tako Ali osnovne stvari moraju is... još nešto vraću. Pobrćemo prioritete. U najviše slučajeva to je problem. Pobrćemo prioritete. Kad vidiš sestra koliko zikra nekog zikri, koliko maš Allah toga, ne pokriven. Il brat koji je fin na kao po našim nekakvim mjerilima još nije uspostavio namaz. Koji svaki svako jutro prouči do posta 100 puta la ilaha illallah la shareeka. Vraćaju se s posta do doakšama svetu nigde ne obavi namaz. Tu se napravi jedan kariš. Znate braćo kad čovjek ne nauči ovaj ispravno vjerovanje, sve poslije toga bude drugačije. Sve poslije toga bude ovaj uh, ubunilo nešto i na opački zato prije svega braću da ja znamo ću se vam i že obrati s ovog mjesta islam prihvatite kao sistem života kako kaže jedan ne može u džamiju mera a i džamije mara ne može brati i sestro nego zar ti nisi počešćen islamom jesi ti to zaslužio islam nekim svojim gestom Nije moj brate. Nema stoga s čime ti može zaslužiti Islam. Allah džellel počasti Islamu koga on hoće subhanahu wa Zato treba da to cijeniš i da to ne daš ni poštoj svoj i ruku. I da svatiš da je Islam sistem života. Šta je to? Od spavanja, jela, pića, odnosa prema ljudima, boravka u određenim prostorijama, za sve Islam riješio pro, ovaj propisao. Kad tako se svati Islam, onda neće biti problem sa i sa i i sa, sa Seherom. Dalje, neće ljudi da svate da Islam preventiva najbolja za sve. Između ostalo kao zašta od Sehera. Jer znate što je najbitnije kada je pitanje džinski svijet? Najbitnije da o njima i ne mislite. Vjerujete? Znate koja je najbolja zaštita? Stala mi svoja Lopčanša. Oni to ne mogu podnijeti. Nije ovaj koji je stalno s tobom, A kamo je koji ti se približi? Kažem vam, malo kad pričajte o džinskom svijetu, samo kad morate da nekom objasnite zato što je udalaletu, dalaletu, ali njima nipošto ne pridavajte nekakvu pažnju, jer im time približavate. Oni tad postaju, jel, nabusiti, mislije da su neko i nešto. I ono što sam malo prije rekao, džinskog svijeta se musliman i vjernik ne smije bojati. Nijedan džin vi znate koliki snaga džina postoji, kakve je pos posibilice ne može nijedan džin iskreno vjerniku nauditi. Ne može osim ako tu Allah hoće Nekom je se jedan potužio, ne smije mi da je poslaniku, naboravio sam to opsjao me džin a ovaj nije mu govorio recept kako će ga se riješiti Nego mu kaže, zašto ti njega ne opsjedniš? To je pravila obliknika. I znate, kad su pričali dva, nevijen, dva džina nevjednika, pa ovaj bio, ne dva, ja, bili su nevjednici, ali ovaj bio a, od vjednika džin koji živio u njemu i od njega opsjeo, a ovaj bio u tijelu nevjednika, pa ovaj nevjednik bio, da sa nekak, Herkules, a ovaj bio ko šćap, ko grančica. Zašto? Upravo takav šetan tvoj treba da bude. Mora da ga prisiliš, da bude, ovaj, što kažu, ku atom, da se ne pojavljuje nigdje. Da nema u tom organizmu nigdje mjesta. Da ga čeka svugdje, da ga čeka svugdje, da ovaj, la ilaha ila i tako dalje. A ta svi je Bogu, to se zove Bog objazdnost, brate. A prevod bogobojaznosti, bogobojaznost je stanna svijest o Bogu. Dali? Razumijevanje ispravnog sihira. Ono sam malo ono objašnjenje preč pričao. Je se vidio čovjek u ulicima kojeg moraju pitati. Je stridli onog da će brata, brata na YouTube-u, a va što uzima ovdje snima, ovaj ruku. Jogama uzima ovdje, znači tako. Jeste videli čovjeka na noćnom ima lazu sa jednom nogome, tako što, to je prošlo s Kako je to iskušenje? Šta je sehir? Sehir je iskušenje, ono što malo prije pričao, da kaže, hvala ti gospodaru kad mene nisi čijim težim ovaj iskušao. E to je to. I e, hvala ti gospodaru kad mene nisi zaobišao. Jel Al-Alan Šanob rećao, objećao nama u Suri Bekaru, u zadnjem kuranskom ajetu, laju keli fur lao nefse ni lausa. Neću nikog moju robovi opteretit s to ništa ne, ne može podnijeti. To je sune Tula, braću. To je da ono, baciš kapu pa vrisniš, da ti bude drago. A lađenu šanu nikog neće opteretit ono što ne može podnijeti. To je Lava milost. Pa tako i si. Zato mnogi braću i se izgube u sehiru. I zapamtite i ovo, Da ne bi zaboravio. Možete psa vetom puno pomoći. Tako mi velikog Allaha. Ja više ljudi s ljudima pričam nego što učim ruke. Više s ljudima pričam. Zašto? Zato što ljudi ne poznaju osnove života svana. Ne znaju šta je su netula. Zašto mene? Pa što sam ja? Pa ne da obići. I tako, ta normalna nekako pita. Kad ljudima razumi, kad uh, ljudima uh, kažeš smisao sera, onda kažu, ma dobro, Efendija, idemo dalje. Idemo dalje. Većina umred, u 90 slučajeva, u 90 poslu slučajeva, seher je e, razlog da ljudi spoznaju. Da ljudi spoznaju. Što? Kad vide reakciju na sebi od Kur'ana, onda kaže, pa Kur'an je čudo. A što je Kur'an? Allahov govor, samim tim povjeru Allaha, samim tim postanu iskreni Allahi robavi. Svako izlazenje iz Islama, braću, ne Islama, nego iz okvira Islama. I je potencijalna meta Sehera. Potencijalna meta Sehera. Vi se sjećate koji je čitao ove knjige. kada progovara iz osobe onaj, tamo, pa ona ovaj ga pita, šeh, kako si ušao nju? Ona vjernica, klanja, pokrivena, posti. Kaže, nisam ne mogao ući. Pa kaže, kako si ušao? Kaže, ovaj, jedne prilike je navalio na njenu kuću lopov, pa se ona dobro pripala ja sam tada uskočila. Ima pet stvari, brać, koje sebi ne smijete dozvoliti. A pastajte, ne smije šetan vam ubaciti da vam sihir bude nekakva ovom primarna stvar, da se bojite od njega. Sihir neće čovjeku prići onom koji o sihiru ne misli. To zapamtite. Zato ima pet stvari koje čovjek ne sve sebi dozvolite. Prva je jaka srđba. To ne može vjernik sebi. Kad se vjernik najutiti može? Samo kad je u pitanju allah u Normalno treba iskristalizovat kod sebe te edebe. Drugo vraćamo. Čovjek ne može se pripast. Ne može da ocijeća strah od nečeg toliko. Zašto? Pa zato što mi vjerujem u kader? Šta zati je Alija kaže? Čega da se bojim? Određeneg određenog momenta ili neodređeno. Ako nešto određeno, ne može se izbeći. Ako nešto nije određeno, ne može se desiti. To jest da tako kažem, nekakav lijek protiv straha. Treća stvar, koja ne smije čovjeku da se desi. Ne smije čovjeku da se desi. Prevelika žalost za nečin. Umro mi babo. Pa što? Jel babin baba umro? Jeste. Jel babinog baba umro? Jeste. Babi, svi umrli vred. Za Zato nije dokaz da ste ti spremaš za to. A šta? Pa moram plakati Pa to je ljudska osobina. A ne smije čovjek sebe dovest toliko. Šta što kada se nam posuneti, nam ostavlja. Samo su tri dana žalosti. I to kakve žalosti? Umerene žalosti. Dozvoljno pusti suzu i tako dalje. Zašto? Zato kad se čovjek odavu to žalosti, tad sihir, to je džinski svijet, dobiva otvorena vrata da rodire u naše tijelo. Dalje, prevelika sreća. Prevelika radost. Ne može se to u Vjernik je u svemu umjeren. Šta čovjek, vjernik, treba da uradi kad se nešto obraduje? Treba da učini sreće i zahvali. To je od sumne te vrate. I to neki kažu, ako moraš bez avdesta. Ako moraš i bez avdesta. Zašto? tu da, da te onaj osjećaj jel ne napusti. Da te onaj osjećaj ne napusti. I peta stvar, braću, indolentnost u vjeri. To jest slijeđenje strasti onaj ko uđe u taj kolesijek. Iz to kolesijeka se lako ne vadičavi. Osim da ga Allah šano izvodi. Slijeđenje svojih strasti je pogodan trenutak i moment da seher prodreb čovjeka, to jest da džinski svijet obsjedne nekoga. Dalje, braću, oko sebe imamo svakoga i svršta najviše oboljelih ljudi od ove duševne bolesti najviše zavidnika jer Kur'an objavio masu suru zbog toga dalje vrat jer nas postane i kući nečemu ni najboljem prijatelju nemoj svašta nešta lijepo da kažeš nemoj da se povjeravaš ni najvećem neprijatelju svoju nemoj puno ružno šta da kažeš. Da Je tako. Jer Allah šanu obrne situacije. Zašto? Poslanik nas uči da ne pokazujemo imitak svakom. Da li islam nas uči da svemu budemo odmjereni. Čak u glasu, čak u koraku, u enterijeru, u eksterijeru, svoje svekuče, u ogметka i tako dalje. Zašto brate? Zato što to doveda ljudska srca u nostalgiju. Pa nešto oni tu poremete, brate. Iz toga se desi ili urok, se desi i zavisti. Jedno i drugo isto. Ne isto, nego jedno iz drugog proizalaze. je općenito urok proizalaze i zavisti. Uroku možda se trebalo progovoriti, u urok je istina i o njoj ne, ne treba prvom Treba se zaštiti u ujutroj. To je to. Dalje, brate, Pa bil ashari jesta komi a ko qur'anske ajete. I oni koji se u praskozorje, ja, koji u praskozorje opastraže. Jedan od dobrih ljekova, dobrih ilađa protiv svega, pa i protiv sihra, jeste noćni namaz. Jeste činjenje istigfara, činjenje istigfara u zadnjoj trećini, u zadnjoj trećini noći. Kad je u pitanju s Tikfar volio bi da vam ovo napomenem. <gledajte> Ako vrlo često dolazim u poziciju da razgovaram sa ženskim svijetom, normalno iz osobe, nema veze s njima. Hvala oša on. I ono što im najgore pada, jest kad, um, kad mu daš znanje da je on bio sebe, da se taj insan pokajao, da je on bio sebe što taj insan klanja, da on bio sebe što će u nju To je vrlo teško prihvataju. A upravo je vraćo smisao sihira kao svih iskušenja, jeste to da ti budeš ovaj, uzrok da neko uđe u dženeti. Demir, recite samo nešto. Dobar komšija i loš komšija, ko ti prije može biti uzrok ulaska u, u dženeti? loš, vrate. Jer ja nije dobročinstvo činstvo, čini je dobro pravno dobro rma, komši. To je ob obaveza, obligatna. Znate ste je posanikali se kaže kako međibiril govorio o, o, o, o, o, o komšiluku. Al dobro je, vrate, da trpiš ezijet lošeg. To jest stakvu komši, kakvu gijest. Ono što sam tijel da podvučem način. Jest jedna, nažalost, istina. A to je, kad je u pitanju ova tema, braću, rukija, seher, liječenje općenito Kur'anom, džinski svijet, ulema u Bosni i Hercegovini je totalno zatajla. Totalno, braću. Pa čak i naša oficijelna ulema. Ja ne znam zašto se čeka Ja ne znam, braćo, kome pravo da još se nije povukla crta, a paste, da oficijalno vrema nije povukla crta, crtu. U Bosni i Hercegovini ovo je dozvoljeno, ovo nije. Ovo islam, ovo sunnet, trpi, ovo ne trpi. Dobro, braćo, nema još. Dobro, ima još mnogo stvari po kojima nije oficijalno lema, ovo ovaj, je povukla crtu. Ali ovo je stvar koja se najmanje sa onog mjesta čuje. A paste, Seher je ušao, braća, u sve pore, u sve pore ljudskog života. Nema gdje ga nema. Od porodice, radnog mjesta, škole, ovi, da tako kažem, trgovački centara. Bilo bi smiješno da neke stvari pričam. a vjerujte, braća, Nemoj doročkovati danas, to je sutra ili kad. Ali, vrate, nemoj da slučajno, možeš ostati bez doročka i ovoga, nemoj da izađeš bez abdesta, bez da si ovaj, ozikriju svoju zaštitu i tako daj. Jel mi živimo u vremenu fitne? Jel se govori pojavi antikrista, deđala? jesmo obaviješteni da jedna od vojske držalova su se seher jel svako selo ima pofaj seher baza nema ga koji nema vrata jel garantuješ da u tvojoj kući nema seher baza ili sehera ili jedno ili drugo od sotin osoba 97 8 in je pozitivno Evo sada 15 minuta učimo ruke u vode. biste da bi svako otprilike od, od vas poneko ili trnjenje ili grčenje ili nešto osjetio. Zašto? Zato što je to puno zastupje na Puno zastupje. Sećam se jednom u Tuzli ispred Bosansko kulturnog centra izazim je rahmetullah alejhi şey Hafiz a Barčić Izašao i kada tako pričamo, pa se predstavljamo. Ja sam taj ja sam tam tako kroz priču tema sehr. Kaže, gdje se sehr pojavljuje? je kaže, gdje počinje oživljavati islam. I kaže, šetan pokušava da otupi tu, unaprijed, ošlicu i na nažalost, Poglup je, lan tu lali. Božbogu, što sam malo prije rekao, braću. Sihir je sredstvo što, čime se ljudi vrno čisto približavaju Allahošanu. I jedan od puteva koje ljude vodi ovaj, Allahošanu, oni koji su opsihirani, ne oni koji se bavi sihrom. Ali ako je ova konstatacija, rahmetli šeha, tačno, onda je Zašto? Jer one sredine koje u, sebi, koje u sebi, da tako kažem, najviše imaju ovaj e, havi od sehera, tu ljudi se drže štvršće islam. Jer nema drugog izlaza. Nema drugog izlaza. Vidjet kuću koja je nakačala od sehera, da će. U noj svikanjaju. Ako su svatili da da im, je tu, da im odatle puše vjetere, one kući koje nemaju sehera, u njih je braćo tako. Čast. Naš, čast tradicionalnim kućama koji su, koji ne dozvoljavaju nu avliju da im uđe ovaj džin ili šeitara A zapamtite, to je iskustvo sad. Osuđe koji su najviše ofasovale, one su a ofatla se čvrsto za Allahovu uža. Zato ja kažem, ovaj, pogrešan metak od oblisana. Ovdje ću navest neko slučajeva. Koliko što imam minuta? Bio sam braćo svjedok jedne kuće gdje se nabrojalo 17. Vjerovali im braćom, ja svojom rukom im broju. Možda za pet, šest misjeti, ne znam koliko, učenje ruke. I sve misliš, ovaj, ovu, ovaj put je zadnji put. Kad opet, vjerovali ne, jedne prilike u tu kuću dolazim i kažem, ja, slušajme, noćeš ćeš mi 40 sehira kazat. I tri sata se rukja i on kaže 38 sehira, kaže, ona dvati ti neću kazat kad bi me ubio. Ta mama je mene rekao 38. Mi te braću, A ovu se, vas. Ono što je ja malo prije Fenja govorio, svod je umjerenost. Ko tu mudrost postigne, sa svakim će biti dobar, osim sa šeitanom. Mudrost distance i prema ženi, i prema djeci, i prema prijatelju, i prema komšiji, i prema materializmu, i prema ovom, i prema onom. Ko zna to postaviti na svoje mjesto, zapamtite, zagarantovani dobri odnosi sa svima, Ko tu bude pravio variacije, ko tu bude se izgubio, bude dima, bude vatre, bude svašta nešto. Zna se prema kome nema distancije. Prema Allaho poslaniku i prema svojim roditeljima. Ali ja sam broju obraćao do 700. Poslije sam broju. Znate što se poslije ispostavilo? Osoba koju je najviše vjerovala ta osoba, 25 godina je dolmila tu kuću. I posle se ispostavilo da je trebalo da je bilo najbolje da se sva stolarija sa pod, razumijete, sve one rupe gdje je granata negdje ovaj, uklesala se, ovaj, da je tu sve trebalo počistiti i počistiti. Ovo vam govorim čisto da uh, shvatite nemojte izlaziti iz okvira paste, granica islama. istine prijatelje ali ti ne možeš dobiti ključ od moje kuće ti ne možeš ući u moju kuću bez mog izona ja tebi vjerujem red. ali ja tebe neće dovesti u takvu situaciju znate šta se desilo kad se pručila prva ruke ovoj osobi prvo se desilo ta osoba je napala nju da ona nju radi sehere, ono što se obično radi ono što se obično dešava brata koji je mlad otišao na haџ a vjerovali ne da ga je seher natirao do one na haџ čovjek je njega na što tunestima što ima će kad ovo kažem drugo braće brate kad je došao sa haџa on da je seher uradio da dospije u ponor sva ko poroka onda ga je seher natjerao nije bio sastan toga to bilo jače Tu govi, kad se ti prifatiš, braci koji uči učio pa ti on dadi dobar savjet, pa ti često, pa to oslavi, pa imaš terapije, a ne, ne, tebe to nešto nosi, ja hoću nađu. O, šalo, dinsu, a mi imaš možeš olo, malo, dinsa, ide. Kad je došao, sve ostavio i otišao ponor svakog mogućeg poruka u Bosni i Jecegovini. I posle fala vlahu koji ga je opet istigao iz toga. Kad je saznao, kad je saznao da je za sve to kriv ser, nije, fala Bogu, kasno nikad dok duša ne dođe, jel tako, dok ključne koste nikad nije kasno, ali je posle se ispostavilo da je sihr za sve bio krije dalje molim vas da li se ikad upitali što ovde nema 200 ljudi, 300 što ova džama nije puna braća u Tuzli su doživile ovako na jedan omladinski centar a uh, Amir Effendi Akarić glavni imam u Tuzli je organizo oni su pri islamskom zajmci imaju fino druženje a uh, ovaj oni su doživjeli da su im ljudi masu donosile sehere da bi to uništili. počekajte ko ovde sama noćas Jeso Meliki Vola Bogu koga se sastani radi Allaha Meliki traže ta posebne specijalni Meliki el tako tako društvo Kome to ne odgovara, vrate? Sjecište, veće sjecište i koncentracija meleka u, u Brčkom. Kome to smeta, vrate? Sehirbazima. Sehirbazima. A, ne može ovo svako trpiti. To je, ne mogu u to sehirbazi izvoliti. Da se ovde svake, je subote, okuplja najbolja elita u Brčanske omladine. Ne može, to se mora razbrka. Otište Hafiz u Kemi, Ugradačac, pa je šte čuti od njega šta je on živio u svojim džami koliko sejera i tako i od koga znači džamije potencijalne mete one džamije koji su pravazdavne nisu one odgovaraju brate one su po pesu zašetana dalje molim vas braćo i sestri ljubavni sejer to je nešto na čim bi ja plaku To je nešto, ja opet kažem, što je veliki hajr. Ali to je nešto što je najviše rasprostanjeno danas. I to je nešto, braću, kad dođeš nekoga testirati, moliš Allah samo da nije taj sejr. Kad vidiš mladog insana, da ga je to poderalo. I da samo razmišlja kako će se ubiti. I da samo razmišlja koji čošak u svojoj kući će naći samo razmišlja o tome kako će vremena provesti u kupatlu, u kraju ogledala i da sam smisao života se na to provede i da postoje osobe koji su 40 godina takvim životom živjeli nikad vidjeli suprotnog pola u onom smislu. A tako kaže da su se zabavljeli, da su razmišljali u udaji, o ženbi i tako dalje. Onda je to za sebe pričano. Kunem se Allah, da jedan sehrbas zna. Kroz kakve te gobe ljudi prolaze, ne bi nikad sehir uradili. Oni nisu svjesni toga. Znate kako? Čovjek radi sehir da se ti ne udaš ili oženiš. Dobro. Da ti se samo ne udaš ili oženiš tvoj. Ali, brate, pucaju džigare. Ove, razdvajaju se kosti. Nema spavanja. Dolazi ludilo dolazi ovo, dolazi ono. To nikom nije na umu. Zato možda će neki sihrbas pogledat ovu predavanju. U svrhu toga da mi bude zahvala na sunjem danu, ja ga pozivam da to ostavi za uvijek. Ali, braćo, vjerovali ne, njima, nema lako povratka. Kaže narodna poslovica, ko sa šeitanom tikve sadi od se razbijaju. E tako je. Seher je čisti bumerang. Nema baza ili koji radi ili koji naručuje sehere da mu se te sehere ne vraće. Čisti bumerang. Dragi brate i sestri, nemoj se nikad zanimati ko ti radi sehere. Nikad. Dovoljno ono što mu se deset puta više vrati. Vjerujte. Samo Allah zna što se dešava s tim osobom. Ja samo znam par slučajeva. To je haos. Da se ufatiš za stomah, vrate. I da kažeš, alhamdulillah. Ali sve to na stranu, vrate. Ako spasimo jednog sihrbaza, džahnemam, uspeli smo s ovim predavanjem. A to je svaki sihrbaz. I onaj koji se bavi, i onaj koji naručuje sihre, dad ne, cijelija hiret zadunjalog. Zato, brate, ako je Efendija rekao da je uzrok od prilike svakog sehera, bolest duševna, ovdje se nešto desi, brate, pa ti poželiš da naudiš bratu, sestri ili ogominjonu. ovaj, i ja i ti imamo ti bolešću. Jesi li svjestan je? Efendija, pa borim se. Ne možeš biti svjestven bez dobrog društva, ah babu, koji neće prepoznat ko tebe tako nešto. Šta nas poslanikali se sve nam uči? Vjernik je vjernik u kojoj desnica ljevici. Ja to kad sam čuo taj hadista ko mi je sjeo, jer vjernik, vjernik, upravo treba to da vodi. Što? Kad ima nešto, na, na, je li tako? Kažeš, brate, ima nešto. Isto tako kad ima neka mahana, kažeš, brate, nije to dobro. Ako... Nema takvih vjednika, nema iskreni. Poslanik nas uči vreći. Kada Al-Lashanu hoće nekom dobro, dadne mu prijatelja koji ga na ono što ne volja kod njegu. I tako dalje. Molim Allah Al-Lashanu da ovom nasihatu prvo bude koristim za nas sve. Drugo, Ako je bilo kakvi grešaka kako je sam ja nenamjerno u svemu ovome izrekao, molim preminosti ovog da mi oprosti. A za kraj molim Allaha dž.šanu da sve oni koji su bilnoće sa ovdje, I oni koji ili internetom, ili DVD-om gledavoj ovaj ovaj ovaj video zapis i materijal da im bude otkoristi i molim Allah šan, da nas sve sačuva ovog zla sihra uroka, mesa i molim Allah da da i drugima braću otvoramo oči mnogi su dobro zaglijibili i ne znaju molim Allah da našanu da se čvrsto držimo njegovog užeta i da nam ne da da ga pustimo molim Allah da da nam budi dobar kraj Imone malad alshanu da no jenet posjećate na ovo predavanje ako hoćete. Ame. Možete zameriti ako ima košta pitat, tek pita. Salama neka. Muhammad ashraful <Sundim> a'rabi